Както чухте и в преди всички, ако сте с нас от сутринта, излезе междинният доклад на Европейската комисия за изпълнението на политическата рамка на Евросъюза за пътна безопасност. Близо 20 хиляди души годишно губят живота си по пътищата на Европейския съюз. Средното ниво е около 45 загинали на 1 милион жители. В Швеция това средно ниво е 20 в България над три пъти повече. Разликата не е статистическа подробност, разликата може би е диагноза. Защо България остава сред страните с най-висока пътна смъртност? Всъщност, на дъното на класацията, отлепихме макар от последното място, но сме на предпоследното място, а по най-висока смъртност. Къде е проблемът? В контрола, в инфраструктурата, в законите или в културата на шофиране? Добър ден, казвам на Алекси Кесяков. Бивш директор на кат, за да разширим този разговор и към детайли, които ни обягват в общата картина, като например, как влизаме в завоите и тук господин Касияков имам предвид буквалните завои, тези по пътищата, а не метафоричните или политическите завои, защото и това го гледаме нали, от много време, като национален спорт. Ви поставихте един доста сериозен проблем, защото хората не знаят, че извън населените места всеки четвърти загинал е от происшествие на завой. Завоите са превърнали в една черна дупка, от които отнемат живот, здраве и свобода на хората. Защо? Неумение да се шофира същи. липса на добра л, тренировка, т.е. подготовката на водачите? Много неща, те са комплектни, но ние сега с вас като правим дискусии се интересуваме дали ще помогнем нещо на нашите слушатели да не катастрофират на Завой. Защото Завой е място, където не може да минем с скоростта на правата устечка, трябва да намалиме. И ако не намалиме, ние ще загубим сцепление и ще почнем да се парзаляме. Завоя се движат няколко постоянни, имат няколко постоянни показатели и няколко променливи. Постранна радиуса, тежеста на автомобила, състояните на гумите в момента и променливи с центробежната сила. Това, което иска да запази посоката на движение на автомобила. Центробежна сила тя е равна на масата по скоростта на квадрат върху големата на радиус. По-малък радиус е най съща скорост, по-голямата нетрубежна сила. Физика, физика и математика. Физика нали така и математика. Обече... Там няма емоции, на, че Няма че емоции. Съвъзвя? Но има и други неща. Трябва да има знаци, нали така? И опираме до онзи вечния въпрос. Дали е подготвена инфраструктурата, дали е направено всичко от страна на властите Аз за узнаване. Всичко, което се говори по отношение на инфраструктурата, по отношение на контрол, всичко. Но питам, от днес до края на април, какво ще се промени от инфраструктурата? Точно. Може ли някой да каже точно какво ще се промени? Маркировка не можеш сложи, понеже е мокро. Еди какво си не се строи, защото е що си? 100 000 км път на юлична мрежа. Какво ще изменим до месец Април? До края на месец Април? Трябва да променим нашето поведение. Може да говорим на завоя. Много оценки на пътната инфраструктура, че е било сигнализирано, че било по-хлъзгово, трябва да знаем, че в завоя действат две сили. Едната сила е центробежната, за която си а, казахме и тя зависи от скоростта на квадрат. Малко превишение, двойно проблема се увеличава и другото силата, която държи гумите за настилката. Това е силата на сцепление. А тя се равнява на тежестта на автомобила по коефициента на сцепление. И говорим коефициент на сцепление. Знаете ли как се мери коефициент на сцепление? По най-различен начин, но аз ще кажа един, който е по-нагледен. Слагаме спирачките на автомобила, гумите са блокирани, връзваме с рово въже, на това въже закачаме един прибор за измерване на силата, с която ще го дръпнем и започваме да го теглим. Момента, в който гумите започнат да се пръзалят, това е момента, в който автомобила губи степление. И това, примерно, автомобилът е жил един тон. И ние го изтегляме с 650 кг и коефициента на спене е 6,065. Ама ако е мокро, ще стане 0,40, ако е сняг, ще стане 0,20. 0,20, който е 200 кг, ако е лед, ще стане при 100 км, ще загуби управление. ако още по-хлъзгу, ще го с един пръст, той започва да се да Е това, хората трябва да го знаят. И когато става и наближава завой, да коригират своето поведение, да намалят, да преодолеят, да се концентрират. Ама хората, да хората, шофьорите те ще го знаят, ако някой им го каже по време на курсове. Ами, ние, сега в момента ли? го казваме на нашите слушатели. Аз да надявам, слушатели виждате, идва за вой. Е, намалете малко. Той няма да, някакво време няма загубите, да но може сериозно да пострада. А, господин Кисяков, това, аз, нали, защото обичам разни е, такива съвпадения между е, буквалната реалност и политическите метафори, е, въжи ли според вас и за тези, които политически се опитват да вземат завоите? Ако влетят със страшна скорост, защото вярват, че карат велики е, звездни автомобили, може и, и да се... Всички изхвърчат поко... Подбирателната. Трябва разумно да се движим по пътищата и най-важното е да присъстваме в движението. Нашето съзнание да бъде там, да знаем, че е по-важно от това да минем, да преминем, да стигнем до докам, за където сме стигнали, няма в момента. А хората се разсейват много, се разсейват, занимават се с второстепенни створ... неща телефони, радия, не знам си какво хранат, пият, говорят на страни и в момента, който си измешни в погледа от а, трасето, вече нещата са други. Като го върнеш, една секунда минало, преминал хиксметра и вече няма време да реагираме. Да, а, всичко, което се случва по време на катастрофа, минава в процепа на времената, в процепа на времето, секунди, секунда на внимание и а, това може да е равносилно на... А, в духа на това, когато казвате, да аз се обръщам към нашите слушатели, които се дадат зад и ще бъдат задволана, когато наближава завой. Ститете се за тази, този коментар, че всеки четвърти е загинал на завой и вижте да не влезете в тази статистика. Ние може да намалиме а, катастрофите на завоите, ако убедиме нашите слушатели да карат по-внимателно. После карат направите участници, също има сериозни проблеми, говорим сега за завой. Да, защото това е този допълнителен елемент, който няма как да го чуят, когато се говори общо, за голямата картина, европейската статистика и, тука... и разговора, който много водим в нашето общество. Пак ще дам примера. Инфраструктурата, кой е виновен, а, следи ли се, има ли контрол, има ли санкции. А, да си знаем тъжеста, нали? И това трябва да запомним от това, което ни казвата. Когато влитаме в един завой, да имаме идея какво сме, да знаем каква е тъжеста, с която ни е не може да минем със същата скорост, трябва да намалиме. Минавали сме на един и същи завой 60 км непрекъснато цяло лято извънъж не свали. Не може да минем с 60 км. Силата на сцепление е значително по-малка, автомобила ще се плъзне. И после уменията да се върнем, трябва да се тренират, тренират. Обикновено шофьорите не, не, не са подготвени за, тази, за това действие. Така че, когато участваме в движението, трябва да сме там. И много често нашата мисъл, нашото съзнание излиза извън нас, извън тялото. Никога не трябва да забравяме, че живеем в тяло, което най-лесно се поврежда, защото тялото се поврежда от тези удари. Хората умират от удари. От удари. А тези удари са равни на кинетичната енергия, която се натрупа при ускорение и тя е равна отново скоростта на квадратце, появява тук. Малко превишение, голяма беля. Сега, към голямата картина. Когато видите тези резултати в европейската статистика, връщам се към този мъждинен доклад на Еврокомисията, защото да припомня, че Европейския съюз си е поставил като цел много сериозно намаляване на катастрофите и много сериозен акцент слага върху пътната безопасност. Когато видим това, че а, в България има 74-78 загинали на милион души, а в а, а, Румъния също е така, а в Швеция са само 20. Какво ни казват тези данни? Как, как го четете вие? Значи, е, това просто са едни числа, които ние ги сравняваме, но теста е, функция на няколко фактора. На пътната инфраструктура, на автомобилния парк, на поведението на хората и състоянието на помощта след катастрофата. И ако се сравняваме по тези показатели с европейски съм ще видим, че по пътната инфраструктура имаме проблеми. А нашата пътна инфраструктура, както казах е 100 хиляди километра, тя няма да се измери от днес за утре. Има. Значи много неща се постигнаха. И аз бих желал да кажа тук на нашите радиослушатели. Ние обичаме много да се сравняваме, но голяма част от проблема е в поведението на хората, които участват в движението. Ако припознаем опасностите като нещо, което застрашава нашия живот и свобода, ако започнем да си учим децата добре, ако на нашите приятели от семейството им казваме, а не нарушаваме, а не се качва и и така нататък, ще помогнем да няма тези тежки катастрофи. Е да, обаче, когато виждаме, че все повече се мутризира българската политическа сцена включително, а, и че а, мутрите Образно казано се проявяват и се виждат най-добре на пътя, защото а, те карат силово, те притискат, те светят с а, фарове, ако караш малко по-бавно пред тях, а, тогава това не се ли превръща в а, модел и на подражание, особено ако идва и по законодателна линия? Знаете кол колко горчиво звучеше дебата за намаляване на скоростта по а, магистралите? Да, по отношение на скоростта трябва да се говори, защото из доклада на Европейския съюз като пълна причина за пътно-транспортите происшествия и загиналите от тях е скоростта посочена. После върват алкохола, наркотиците, разсейването и така нататъка. И скоростта е основен фактор. Ние а, сме свикнали да нарушаваме. Всеки ден нарушаваме, нарушаваме и в един момент се появява един и онък, който и той нарушава и попадаме в ситуация, че не може да отработим ситуацията и катастрофираме. Не е хубаво. Не трябва трябва да, въздър... да се въздържаме от превишаване на скоростта. И другото нещо, което атакува тази прословута несъобразена скорост, кова е тази несъобразена скорост, трябва да я макнем от закона и така нататък. Вярно, по оформянето на катастрофите е несъобразената скорост. Ма какво е несъобразената скорост? Несъобразената скорост е по-висока от безопасност, с което може да преминем. Тя е по-малка от максимално разрешената, но на завоя е при на стилка не може да минем с разрешената скорост. Трябва да намалим и не само призове. Пред нас има хора, пешеходци се движат очакваме ненормално движение от тяхна страна, трябва да имаме готовност да реагираме. Тоест, защитното управление е много важно. Да пазим себе си. Ние се пазим сега, в момента езима, сложили шапки, якита, пазим се да не настигнем. В движението изведнъж си губим здравето. И основното послание да намалим скоростта. Много ви благодаря. Алекси Кисяков, бивши директор на КАТ с анализ на данните, последният доклад на Еврокомисията, разликата между 20 загинали в Швеция и близо 80 на милион души в България, съдба или резултат от политики, контрол и поведение.